Jarra hitzen duzu ez, intzelik irratiko erretegi antzuten eta, bueno, aurreko astean agin dugu geni zuen aste honetan Gerarrekin egongo ginela, Zos Arrasakeriako, ba, Gerarrekin Eta, talaxi gaude, kasio, Gabon, Gerar? Gabon. gabon Eta, bueno, zuekin egoteko arrazoia da, ba, bihartik, ez, ostegunetik aurrera ostegun hitzak ekimena jarri duzuela martxan hemen horretan E, gaztelu gastelu gastelu gastelu se zuek sosarazakeriak eta gaste gastelostatuak balkarrekin zer da zerdostegunan itsak Bueno, ozpegunan itsak da bueno, dira afalebatzuk, afalebatzuk ilabetian direnak oztegun batian printzipioz o birastengea, eh, 81 eta az bueno digamos etapa ontan izango da ekainaz mm? orduan lingo dugu digamos 5 hilabeteko esperientzia orain gero udara deskantzatuko dugu eta ikusiko dugu e, iazte e, ikusita esperientzia nola delaatzen denu uste dugu printzipiosoak oso ondora tratena e, da gure azmua da jarraitzea udara ondoren ez? orduan afai hoiek izango dira E, jende desberriñetako topaketa leku bat, ez? Eh bat etorkinak, hemen gojendea, en fin jende desberriña, ez? Eta bueno, afariak e, zukaldariak izango dira, o zeun bakoitzan e, herrialde desberriñetako pertsonak, eh? Zukaldariak orduan hasiko gea, oain, zenegaleko e, zukaldari batzukin, Ouli eta modu. Eta ja aurrengo iabetetan beste herrialde ezberdinetako eh, pertsonak egingo dutea faria. Orduan, principios, eh, topak eta leku bat, ezautzeko leku bat, eta nolabait, eh, eh, aukera bat, beste herrialdeko ba, bai kultura, bai, eh, bai janaria, bai gastronomia dazkatzeko. Eh? Hori zango da, hutxe horabera, eh, eongo dena. Uhum. Bai, bi ara stentzarete, basanduz un vesela, basenegalekin, basamardugu senegal darau bai pasaja mi si direla es, Tager bai. Marchoan ere eingo dozu, Marchoan 21ean, ba, Marokokoa, Oida. Pakistan gero ondoren, eta bueno, orla herrialde serrialde mm. joko gara, eh bueno, Mañon Bertan hala ba, esdirela su calderaia, que es de da, aquí ba, Bertako Bertan bizi diren. Bai, bai, bai, bai, laguna bai. direla sta. Bai, bai, bai, gure eske gure asmoa da nolabait erakustea gure artean bizi diren etorkinez eh lauzazko datela emateko, ez? Eta irikitzen digutela nolabait munduko ateak, ez? Eta, bueno, hau, digamos, e, da modu bat hori adierazteko, ez? Ez dala guretzat e, ez dala immigrazioa arazon bat, baizik aukera bat gure eh gizartearentzat, Eta gure gizartea betu iten dula imigrazioa, eh, jendea, honea etortzen da lana egitea eh, alduna bere bizitza gu guztio bezala aurrera ateatzea eta bere bere berekin ekatzen ditu baita ere gauza asko ba, emateko ez orduan askotan gertatzen da ez dugula izagutzen eta bestaz askotan bai, daude nola baitzurumurroak, estereotipoak Mm -hmm. diskriminazioa be beraien aurka, orduan zatitu egiten gaituzte, ez, urrundu egiten gaituzte beraien gan. Orduan egunei dugu hori nolabait e, ba erakutzi beste modu batea hartzen badugu, ba, gure onurako dela eta gaina ukera politika e, denontzat, ez. Orduan, bueno, afaria izango e, azi, afaria aparte eengo degu ezaztidet saltpliterritatik sortu territotara antolatu dugu alako te tertulia bat e, bertako bueno herrialde e, oitako jendearekin ez kasu bihar izango da Senegalderrarekin orduan tertulia hortan nahi dugu pixkat, egun artean ezagutu e, beraien esperientzia norakoa da hemen bere proiektu migratorioa norakoa izan den bere komunidadean nola bizidan hemen, zeharreman dauzkan ba inguruko jendearekin, pixkat e, izagutu e, bere bizitza, bere asmoak nolakoa diren, eta horren bidez nolabait ba urbildu ez, jendearen artean. Mm -hmm. Hau dena, ustu tirakuridu ala, deno baten bate kontatu bestela, eztela, bedez dator, azaro inguruan hor, esbatu daizki gogoratzen, antolatu zenituzten baita, Zozar Azairkeriekoek, ba, Gipuzkoa maian, ditzen, da, bueno, mundu maianako zehaba zen, ez? elkarrekin bazkaltzela hau da, ba, hemen jaiotakoak, kanpotik eta horritako jendarekin, eta orla pixka bat ez, elkar truke antzeko Baskari bat, eta hortikan sortutako ekimen bada. ezta Baskari ziren egintziren, usta, e, Gipuzkoan ez badu gaizki gauratzen, iurro e, bat, edo un bat lagune parte hartu zen hortela, eta hortikan sortutako sortutako bada ez, ekimena da, sorredor sortutako ideia bat, ez? Bai, bai. Bueno, ekimen hortan, egun da parte hartu zuten, iruro goi bazkari antuelatu zian eh, gipuzkoa osoan, eta ori antuelatu zan europear iniziatiba baten barruan. Eh? Eh, eh, Europa zehar, ritzen da, next family ingleses eh, la familia da al lado uh -huh, da. hemen baita ere jarri genion bizilagunak euskeraz, Orduan, azmoazan, e, egun batean, e, kasu honetan, azarban amazazpian, ba, e, etxe batian, etxe partikular batian, bi familien artian, bane torkina bestea bertakoa, bazkariak antolatzea. Ba, etxe batian edo bestean. Ez? Orduan, hori beste bost herrialdetan aldetan zen baita ere Europan. Orduan, kasu honetan, e, Aritz eta Maritzel, Aritz da, Digamos, eh, Gaztelo Estatoko jabea edo zukaldaria. Orduan, behak parte hartu zuten, beha eta belebikotea, ba, bazkali etan, ez? eta konkretuki pakista, pakistaniar famili batekin. Orduan, ba, behak gelitu zidan, vamos, eh, engantauz eh, eh, esperientziarekin, ez? Konkret, eh, orduan, beak ja beste bi bide gelitu dira behien artean tal, Eta nola eta bueno, ola itzi egiten, pentsatut zuten, eh aprobetxatzea bea gauetan, gabeetan o arratzaldetan eh, itzita dakatela jatetxea eh, jatetzea ostatua, pentsatut zuten, ba hori ba eskaintzeko ba eh erreal jendeei o aukera eh zukaldatzeko eta bere eh gastronomia nolabait eh ba Orduan jarrizean gurekin kontaktuan, bazo zarrazekedikin, eta, bueno, denun artean nolabait, forma eman diogu eh, proposan benari, eta hortikan sortu da, eh, sortu da, ozteguna nitzadek, eh, sortu dira ozteguna nitzadek. Eh, Biarkoa esan duzun bezala zirean Senegal Errezervatu eh, egin, berda? Berzera juteko ez daki biarko Oste gunanetareko ja lekurik egongo goden Ez dago lekuri Dera, azte bat ja dena bete zan Dena bete eh, Dazkagu berroita amaboz teleku Eta inbiar dena da Telefonoz eh, Bueno, apuntatze komodua da Telefonoz deitzea gazteluri eta Errezervatzea eh, Eta ja aurreko larun batian, uste dut, ja dan abetetatzea, hola. E Egi esan, gaude oso konzentu eta pixka harritutaz, e, harrakazta e, hartu dunez. Eta hola jarraitzen bat bueno, dugu, ba, bueno, pentsatzen dugu, bere leku hartuko dula, oila betian behin, osteunetan, ba, alako plan batez. Eta, bueno, oso pozit daude eta, ber, bihar nola ateatzen den, e, lehenengo esperientzia, baina gu dugu oso daude eta pentsatzen dugu oso ondoateako dela. Eh. Eta, bueno, e, jendea interesanta badago, ba, badaki, ja nahi duenian, posiole dula urrengo afari entzat eh, errezerba hartu. Bagarrik eh, gaztelura ditu behar du, eta hartuko diote eh, errezerba. Eh, bagarrik ezan, amairu euro direla, eh, afaria. Uh -huh. Eta, bueno, ba, hori, bagarrik ezan nena beteta dago. Vale, Babilarkoa dena beteta, pusten gara Tugurren goa ya martxoako goita bat izango da Marokokoa, bertan saiz eta rasiz diria, bezala, Eta telefonoa Bago ratuko dugu biatzi lau iru Bos bat, bat zero Sortzi lau dela, ta, bueno, a ber, Lehen, bai, lehen baile mugitzea, ez da? Bai. bai, eta bueno Ni bakarrekomentatu nahi nun Guretzat zoz Arraka oso Importantea dela e, Jendea bere kabuz iniziatibak hartzea, ez, askotan Ba, bueno, hontan eh, egit eh, lan aiten dugunok, bai, gure arroan, arrazekeria eta xenofobian nauka lan aiten dugunok, bai, beste arlo sozialetan askotan ikusten dezu, ba, gauzak ite dituzula nola baita bizkat bultzatuta eta asko kostatzen dela zerbait egitea, ez? Eta, egia esan, postekoa da nor, ikustea nola kasu hontan, por ejemplo, ba, eh, persona batzuk, bere kabuz, bere eh, medioekin, ba proposamen bat egin dutela beren zio ustiarekin eta aurrea emateko, eh? Eta ni ba, ez dut hori, ba, postekoa dela, eh? Gaur egun eta ikusten dugu nolabait jendea ere bere iniziatiba dazkala, eh? Mm Horjuan, -hmm. ba, bueno, ni ez dut, animikan sorion naiz dut ebazteluko hostatuko eh? aritz eta balitxela eh, iniziatiba hau Eupitzegatik eta bueno, a Mhm. Mm ¿no? Bueno, ba oso bueno, ondo, ¿Va? Vale. un bueno, a ber, ba va gallego de arte. Vale, bueno, es que